Faksa, do faksa. U današnjoj emisiji Od faksa do faksa predstavljamo Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurija Štrosmera u Osijeku. Relativno mlad Odjel koji je do sada sudjelovao u različitim projektima, ali i ostvario mnoge suradnje u lokalnoj zajednici. Kako je studiranje na Odjelu izgledalo na početku, te koji su planovi za dalje, reći će nam asistent na Odjelu za kulturologiju Tomislav Levak. Odjel za kulturologiju kao jedna nova e, sastavnica sveučilišta otvoren 2010. godine e, sa tri različita smjera, nešto sasvim novo što se dogodilo u Osijeku, jedan interdisciplinaran pristup e, kulturi općenito, ali i e, mogućnost e, za nešto novo u Osijeku. S obzirom na to da postoje tri smjera odjel za, na Odjelu za kulturologiju, medijska kultura, kulturalni menadžment i knjižničarstvo. E, Tomislav je kratka jedna e, retrospektiv od e, 2010. do sada. Dakle, ja sam član, ponosno član prve generacije studirate odjela za kulturologiju, istina kao malo stariji, ali opet član prve generacije. Ona je upisana zapravo u jesen 2009. godine, tada se još zvala Interdisciplinarni sveučilišni studij kulturologije. Godinu dana kasnije i službeno je prerasla u 17. Još uvijek najmlađu sastavnicu sveučilišta koja se zove Odjel za kulturologiju sveučilišta Josip Iroštro smjer u Osijeku I ima tri smjera, to su medijska kultura, knjižarstvo i kulturalni menadžment. Ja sam završio, imam diplome sa dva smjera, medijska kultura i kulturalni menadžment tako da mogu dati dosta dobar presjek. Riječ je o novom pristupu, novim studijima koji su već sam u jednoj izjavi za medije mislim da je bilo za Večernji list rekao naučilo nas je drugčije čitati, pratiti, prepoznavati pojave, filmove, knjige, glazbu i tako to i mislim da je to najveća najveća snaga i najveća prednost kulturologije koja je pokazalo se u kasnim godinama stalno izaziva veliki interes studenata jer pokazuje po, po, podaci posljednjih godina da pri prijavama studenata Kulturologe je uvijek barem jedan od izbora, ako ne i prvi, tako da svake godine ima više nego dostatan broj kandidata koji bi studirali kulturalne studije. E, ja sam u međuvremenu 2015. u proljeće postao asistent na odjelu za kulturologiju, tako da sam prešao i s one druge strane sad vidim kako se to sve razvija i moram reći, ne sad samo zato što tamo radim, da se razvija zbilja dobro. Oni koji su pripadali prvoj pa čak i drugoj generaciji sjetit će se e, predavanja koja su danas vrlo romantična, ali ne bih to više nikome ovaj, želio do ovih generacija e, doživjeti. E, kada sam prokišnjavao stropu u studentskom centru kada smo polagali ispite uz glazbu iz prizemlja studentskog centra na trećem katu dok je bilo vani ovaj, snijeg i led. Kada smo se kuhali, kada smo kisnuli, ali to je samo pokazivao bio entuzijazam svih pripadnika prve generacije i kasnije generacije, tako da sam ponosan izbiljao što smo to sve izgurali. Kasnije je kulturologija preselila prvo u prostorije na jednoj strani zgrade, to je zapravo zgrade Slavonske general-komande u koje danas sjedište rektorata su učilišta, i e, kasnije na drugoj strani zauzela je, ako se ne varam, prvi i drugi kat i moram priznati da su prostorije vrlo ugodne za rad, na fenomenaloj lokaciji e, i što dulje ostane tamo, ja ću biti sretniji, naravno, pod uvjetom da is ispunim sve uvjete za nastavak suradnje sa odjelom, a ja vjerujem da što to tako biti. Naime, na jednoj od posljednjih sjednica Senata su se izdogađale vrlo značajne stvari za kulturologiju. Prvo, kulturologije je dodijeljeno zemljište, zajedno s Umjetničkom akademijom u sveučilišnom kampusu. To je jedna parcela na istočne strani kampusa, dosta je velika i trebali bi zapravo to dijeliti sa srodnom institucijom Umjetničke akademije. Dakle, kroz jedno, a ja mislim da je optimistično reći, manje od 7 godina sigurno ne, a nadam se ne više od 10 bi kulturologija tamo trebala preseliti, jer bi se trebao graditi novi objekt. To je u sklopu treće faze izgradnje se učilištvog kampusa. Ja se to planam da će to tako biti, jer i to je stvarno lijepa lokacija. Tada bi fakultet već trebao nositi, osno odjel drugo ime. Naime, na sjednici Senata 23. svibnja je elaborat o osnivanju fakulteta za kulturalne i medijske studije. On će sadržavati nekoliko smjerova ono što neće sadržavati od sadašnjih smjerova je knjižičarstvo. Naime, knjižičarstvo već u jednom obliku postoji u Osijeku i tu su bili stalni prijepori. Upućeni će znati o čemu pričam sa informatologijom Filozofskog fakulteta i odlučeno je da više neće postojati. Možda jednoga dana zaživi u jednom drugom obliku, u koji će se zvati digitalna humanistika, ali to je još u povojima. Ostaju dva smjera i to modificirana, medijska kultura koja će prve tri godine biti u sličnom obliku ovom sadašnjem i onda će se dijeliti, jer je tržište pokazalo kao e, nužno, na novi nastavi odnose s javnošću i na nove medijske tehnologije. Ja ću konkretno vjerojatno više gravitirati, iako sa svojim e, radom više bio u ovom prvom dijelu, e, e, novim medijskim tehnologijama, jer planiram doktorirati iz područja novih medija. a Drugi smjer je e, kultur, management u kulturi i kreativnim industrijama, dakle jedna unapređena verzija. Treća stvar koja bi se trebala događati stiže sa umjetničke akademije, od tamo bi trebao po sadašnjem planima preseliti pod navodnicima ocijek za primjenjenu umjetnost, ako se ne varam, i držati izvedbene studije pod kojima bi bilo kreativno pismo, produkcija, pisaznje scenarija, i sve ono što je sada samo u povojima postoji, što na kulturologiji, što na umjetničkoj akademiji. Ideja je jako dobra, u stvaranju laborata sam dijelomici sam sudjelovao u nekim kolegijima, izbiljno mogu reći da bi to trebala biti ono, kulturologija 3.0, dakle unapređena verzija, u odnosu na ono što smo mi studirali sigurno suvremenije. Uh, druga stvar bitna koja se događa sa kulturologijom da se kadrovski neprestano ojačava, ono što meni posebno drago stižu ljudi koji su dokazani u praksi, tako da mislim da uz dužno poštovanje svim našim profesorima i nastavnicima danas je kulturologija kadrovski, programski sigurno jača nego doba kad smo mi studirali, što je zapravo normalno, bilo bi loše da ide u suprotnom smjeru, ja se nadam da doprinosim tome što se tiče smjerova Razlika, je to? A, medijska kultura. Kad se pitaju ljudi što je medijska kultura, zapravo tu je široj dijapazom poslova, ono što prvo ljudima pada na pamet i možda najtemeljnije je novinarstvo. Što tradicionalni što novi mediji, više u ovom trenutku okrenuto nekakim masovnim medijima. Dakle, televizija, radio, internet, novine i po novom društvene mreže i društvene mobilne aplikacije. Druga stvar koju, za koje se ljude osposobljava u dosta velikoj mjeri, a sad će to biti još više, PR, odnosno odnosi sa javnošću. A treća stvar su sve moguće, nekakvi glasnogovornički poslovi jer PR i što nije jedno te isto. To bi bilo onako najjednostavnije za širu javnost. Što se tiče kulturalnog menadžmenta, to je zapravo uh, modificirani program koji se provodi menadžmenta na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, unapređenu toliko da je prilagođen kulturnim institucijama. Po meni to je definitivno program koji bi morao imati širu i jaču zapošljivost u ovom našem društvu. Ekipa sa student, bivšim i medijske kulture, koliko ja vidim proteklo nekog godina, i drago mi je to vidjeti se snađu. Osim što je riječ o mladim obrazama i posebnim ljudima, uspjeva i naći svoje mjesto pod suncem u različitim poslovima i pokazuje se da se znanja stečena u teoriji i praksi dostatna. Isto bi trebalo biti i sa kulturalnim menadžerima. Svaka kulturna institucija, svaka udruga koja se bavi kulturom i umjetoštvu bi definitivno morala imati osobu koja ako već nije producent, onda je kulturalni menadžer. Dakle, to nije marketing, to nije samo promocija, to je organizacija posla, to je uče se računovodstvenim, financijskim e, stvarima, djelatnostima, tako da, definitivno bi to svaka institucija i, i udruga morali imati i meni je žao što nema, jer kao zato nema novca. Dakle, čak i oni muzejski pedagozi bi recimo, trebali dolaziti iz tog područja. Pa kad mene pitaju studenti danas na predavanjima što ćemo mi raditi, ja kažem, što se morate stvarati sami poslove, jer postavimo sve više interaktivni, multimedijalni i samozapušljivi. I kažem, nadam se da će neko početi konačno to prepoznavati. Recimo, Hrvatsko naravno kazali što nema menadžera u kulturi. A treba ju im imeti, s obzirom na upse posle, dvijesti nešto zaposle, barem troje i to za svaki segment. E, muzeji nemaju, e, galerije nemaju, e, glazbene institucije nemaju, glazbena škola, a to su sve stvari koje ne bi trebao raditi ramnatelj, nego upravo kulturni menadžer. Ono što bi bio, recimo, producent u nekom glazbenom poslu. Što se tiče kinjičarstva, pokazalo se tijekom godina i zato mi je tim više žao da se ukida, ali razlozi su jasni. Da su najprepoznatljiviji e, na tržištu i da su u postotku najviše se uspjeli zaposliti nakon, e, rad, nakon završetog studiranja, pa makar na stručnom osposobljavanju, a dio njih će čini mi se i ostati tamo gdje je. Na fakultetima, na sveučilišnim odjelima, u e, gradskoj sveučilišnoj knjižnici, po školama svuda trebaju barem jednog dva knjižara stručno osposobljena, što im definitivno ovdje knjižarstvo daje. Dakle, zadnja generacija knjižničara, kako stvari stoji, upisana je u jesen 2016.–17. Za iduću akademsku godinu nema kvoteca knjižničarstva, jednostavno je ovaj, ostalo na nula. Tako da, u iduće četiri godine pet što izađe knjižničara sa kulturologije, to je to. Kasnije će biti digitalni humanisti ili informatolozi. Ja bih rekao, nije šija, nego vrata, ali mi je žao da nema baš stručnih profesionalnih knjičara koji to, koji to rade jer se to pokazalo kao vrlo, ovaj, vrlo lukrativno zanimanje. A... Evo, s obzirom na to da je e, studij e, koncipiran na način da potiče interaktivnost među studentima i da evo nekako u današnje vrijeme nije dovoljno i dostatno biti samo student i polagati svoje ispite, vrlo je važna i praksa. Odjel za kulturologiju od svojih samih početaka zapravo surađuje sa razređitim lokalnim institucijama, bilo iz kulture, bilo iz medija. Kakva je priča evo, od, od početka prema sada i što u budućnosti, osim ovoga, ove suradnje sa Umjetničkom akademijom koja je uvijek tu nekako pokre kulturologije, koji su projekti bili i što je, već, što je još uvijek u planu? Dok je, kolo, dok je kulturologija bila u koljevci, dok je bila u Povojima, zbilja, nije bilo puno projekata i možda neshrano mogu reći, da ja su pripadnici prve generacije moje tu napravili jako puno, ne samo mi stariji iskusni, nego i ova mlada snaga koja je ona nosila sve pred sobom, pa smo mi zapravo već od, ja mislim, na početku prve godine realizirali nekoliko projekata, poput zbornika, Uh, Probodi se protok uh, znašli koliko je sati, za koje smo dobili nagrade očekog ljeta kulture, do projekta uh, otvaranja semaforskog osjećkog šetača, preko još dva zbornika u idućih četiri godine. Pa suradnja sa Umjetničkom akademijom, Filoskim fakultetom i učiteljskim, sada Fakultetom za odgojne obrazovne znanosti. U među vremenu, to je na moju sreću jer ja sam tip koji uvijek radio na projektima i teško se prilagođava na to da bi ja sad treba biti hermetično i znanstveno akademskoj zajednici, naravno uz sve benefi, benefite koje ona nosi, ona nosi neke loše stvari, to se malo zatvoraš u krug, srećom kulturologija se otvorila, nazo bih jednim lijepim cvijetom, jer potpisani su ugovori sa Hrvatskim narodnim kazalištem, radi se konstantno na projektima kazališna Ljetna špica, na kazališni Rujanski klik i te, i te neke druge stvari. Sa gradskom sa učilišnom knjižicom Osijek, sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Osijek, sa Hrvatskim pjedočkim društvom Lipa, sa nizom institucija, sa muzejima osječkim, neprestano se uh, rade različiti projekti, ili se promovira neki određeni projekt ili program, ili se osmišljava nešto novo, ili se surađuje recimo sa isto se gradom Osijekom, na primjer, na očikom ljetu kulture već godinama. Uh, na Adventu tvrđi. Znači teško danas možete vidjeti projekt u gradu na kojem nije prste imao barem neki student ili nastavnik kulturologija da je iz područja kulture i umjetnosti. Iznimno mi je to drago, jer se sjećam te prve godine kad smo se svi zajedno pitali što ćemo mi raditi. Bili smo optimisti, ali sve izgledalo poprilično zatvoreno dok se misli da je kulturologija nešto vrlo čudno i nejasno. Tek kad su shvatili benefite koje kulturolozi mogu donijeti svoje zajednici, onda su se počeli otvarati. Ono što je jako bitno i je još jače povezivane sa umjetničkom akademijom, upravo na toj razini zajedničkih studija. Oni će biti odvojeni, ali opet zajednički, tu će međusobno studenti, nastavnici i ostali cirkulirati. Tako da mislim da to može donijeti samo dobro. Primjerice, evo, ja sam na kolegi management kazališta. Mi na četvrtoj godini praktični rad koji bude je taj da studenti koji izgledaju sa diplomskim predstavama, četiri ili pet diplomskih predstava godišnje najmanje, dobiju tim studenata kulturalnog menažmenta koji će te predstave promovirati. I onda oni krenu s njima od početka, od osmišljavanja plakata, promocije, načina na koje će se to napreti, marketinga, prikupljanja sredstava tako da oni prolaze svu tu praksu. Ono što je meni iznimno žao, da se to ne prepozna još više. Koliko god se čini, sad kad pogledam, gdje god se ukrne sretim nekog kulturologa, još uvijek je, su potencijali puno veći nego što postoje. Zato mi je drago da postoje i e, nevladine udruge ili organizacije ili agencije u gradu poput udruge Breza, poput Dokice, poput kreativna agencija Adverta, poput mnogi drugih koji rade dobre stvari za koje ljudi prepoznaju u gradu i da se tu uključen neki ili neki bivši sadašnji studenti i nastavnici odjela za kulturologiju. Kako studenti, evo s obzirom da je sad već druga godina službeno, uh, uh, uh, kako si asistent na fakultetu, a bio si ranije student, uh, kako današnji studenti gledaju različite društvene procese, pogotovo koje su važne uh, za, za kulturu općenito, na koji način pristupaju u određenim zadacima, jesu li oni, rekla bih, entuzijasti, uh, je li to neka drugačija grupa studenata koja se odlučuje upisati kulturologiju, jer moramo priznati da uh, postoji jedno određeno nekakva karakteristika koja je potrebna za takvog studenta jer to nije nekakav oblik studiranja Pravnog ili Ekonomskog fakulteta koji iziskuje velik broj sati uz knjigu ovdje je važna kreativnost i interaktivnost. Jesu li studenti pod navodnicima kulturologije drugačiji od drugih studenata? Rekao bih da jesu, ali nažalost još uvijek nedovoljan postatak. Kao i u mojoj generaciji pokazuje se da je tu 20, 30, najviše 40% ljudi koji su zbilja zagriženi za ono što rade, a ovo ostalo mislim da nije stvar da ih ne zanima kulturologija, nego da ih ne zanima ništa. Zašto to tvrdim? E, mislio sam prvo da je, da je stvar u nekom našem mentalitetu, hrvatskom, balkanskom, mediteranskom, fjakastom, kako bi ga god nazvali, ili Slavonskom, već našem ravničarskom, ali ono se pokazalo, kad sam išao na dvije razmišljene u svojstvu nastavnika, zadnje je bilo u Španjolskoj, da je zapravo to svuda isto. Mislim da se promijenio mentalitet, neću sad govoriti o starim dobrim vremenima, u moje vrijeme bilo drugčije, ali činjenica su nam stvari bile manje dostupne. I morali smo se za njih boriti i njih istraživati. Danas je Google, društvene mreže i ova opća uvezanost, interaktivnost, multimedijalnost, big braderizacija društva dovela do toga da ti je sve dostupno pa si onda gotovan. Pa onda problem pročitati knjigu u 200 stranice jer naći ćeš skraćenicu. Naći ćeš u skraćenom obliku. Pa je li imao u pdf-u na internetu, ne da nam se ići u knjižnicu i tako dalje, i tako dalje. No, uvijek je krasno pronaći tu skupinu studenata koja se jednostavno nekakvom selekcijom, nekakvom zakonom veliki brojeva pokažu svakoj generaciji s kojima onda užitak raditi. A ovim ostalima pokušaš ih potaknuti, pokušaš ih e, pokrenuti. Sretan si ako uspješ, ako ne, mislim da je najveća odgovornost na njima svima, jer ono što vidim na našim kolegama, odijel je mlad. Mlad je većinom i kadrovski, mlad je i e, osnivanjem. Dakle, on će tek iduće godine tek za dvije godine napuniti kao 10 godina, tek 8 godina postoji. Dakle, ima još puno prostor na nije se zatrovala atmosfera, nadam se da ni neće. Spremni su ljudi pomoći i strašnostnom raspolaganju studentima. Jako mi je lijepo vidjeti u studentskim anketama da hvale većinu nas, da smo im na raspolaganju, da ih pokušavamo uključiti. Ja recimo puno poznanstvo imam kroz novinarstvo. Pa sam kroz to pokušavam uključiti studente, nisam sebičan sa svojim kontaktima, da pače i pokušam pružiti i proširiti to na mlade generacije. Niko od nas neće postati mlađi, joj trebate stvarati nasljednike. E, ono što bi kao sukustio reći, postoji, ja bih volio da ih je više, ali e, drago mi je da ih je ovoliko, jer činjenica je da situacija u Osijeku, Slavoni baranje Baranji nije sjajna, samo... Gotovo pa isključivo dva segmenta nas odvajaju od toga da situacija bude još gora. To je sveučilište sa puno mladih ljudi i to je aerodrom. I to je meni, po meni, dva segmenta koje Osijek definitivno mora zadržati uz ovaj naš... Uh, pristup slavanski, topli, dobrodušni, po kojem smo spremni uvijek ljudima pomoći, napraviti, nećemo gledati jel su novci, napravit ćemo volonterski i to ja želim isto tako usaditi studentima jer ja sam uvijek na tom principu funkcionirao. Što bih ja volio u budućnosti? Volio bih da shvate da Google nije odgovor na sve. Jer mi je bilo strašno pročitati u intervju prije nepunih nekoliko mjeseci predsjednika su zbora Zagrebačkog sveučilišta, dakle oni je Puno veće skupine studenta koja broja, ako sad ne vram, više od 50 tisuća, koji izjavi u velikom naslovu, kad se tražio intervju, Zbilja je to izjavio, što će nam, gu, što će nam znanja kad, ima, kad ćemo uskoro imati Google naočale. Ne svačaju da u krajnjem slučaju možeš biti negdje isključen i bez interneta, pa ti ostaje samo tvoje znanje. To mi je drago vidjeti kad studenti gladni znanja kad žele, kad im nije problem pročitati knjigo 200 stranica, kada im ne moraš objašnjavati zašto mora znati ko su kultni pisci ili kultni glazbenici, a ne samo oni koji su danas ono važni. A mislim da to kulturologija njeguje i nadam se da će uvijek njegovati jer uh, to je nužno. Srećom, evo, sada se čuo sam da će nova uprava svi učilišta od jeseni, osnovati instituciju prorektora za kulturu, umjetnost i međuninstitucijsku suradnju. Nadam se da će doći prava osoba da će oformiti jedan tim koji će napraviti puno toga za napreda kulture i umjetnosti. Studenti su neki od njih aktivni, neki malo manje, udružuju li se u nekakve udruge, je li službeno formirana nekakva studentska udruga na Odjelu za kulturologiju, evo u koju se onda mogu i studenti koji slušaju ili koji potencijalno žele biti studenti Odjela za kulturologiju mogu uključiti. Na odjelu srećem dijelu je nekoliko udruga. Prva je ona, ja sam predsjednik alumni udruge, dakle udruge bivših studenta u koje se uključuju studenti čim diplomiraju i to stvarno ove mlađe generacije prepoznaju to i definitivno ćemo od jeseni to malo jače aktivirati. Drugi je studentski zbor gdje je sada došao novi mladi predsjednik Hrvoje Periša i ja mislim da je to jako dobro ono studenta kad se ne varam druge ili treće godine i to je dobro da će nekoliko godina biti kontinuitet im da renavljuju velike stvari i da zbilja planiraju o, napraviti nešto više nego što se do sad radilo. I treća udruga za koju znam je Kult Act. To su studenti, e, bi, e, osnovali su bivše studentice kulturalnog menažmeta, oddjela za kulturologiju, Laura Planta Adriana Katava, e, ako se ne varam, Ivona Maršić i, i, i ima ih još. A uključuju se sve više i više aktivni, sadašnji, znači sadašnji studenti odjela za kulturologiju, tako da definitivno postoji način. Što se tiče ostaloga, da se studenti uključuju u radio drugih udruga, da su aktivni u kulturno umjetničkim društvima, u udrugama koje se bave kulturom, umjetnošću, produkcijom, iz kulturologije izrasla i putujuće kazalište Lutaka, Teatr to go. Uh, može se reći da je, da je kulturologija i Kičma nekakve kreativne agencije adverta i svega što iz toga lijepoga proizlazi. Tako da mislim da dajte, dajte kulturolozima više prostora i svima će nam biti bolje. Ali vjerujte. Evo i samo nekako, za kraj, iako smo pričali o tehničkim uvjetima odjela za kulturologiju, pa od samih početaka prema vamo, za sada samo onda dva smjera, koliko se upisuje studenata, koji su možda nekako najopće kolegi koje slušaju, koji su stručni kolegi, čisto evo za zainteresirane buduće studente. Dakle, od jeseni će biti dva smjera sa nekoliko različitih ono, modula, ali dvije, dva osnovna smjera su medijska kultura i kulturalni menađment. Oba su koncipirana po modelu 3 plus 2, dakle tri godine pre diplomskih studija kada stječu naslov bakalareusa ili prvostupnika kulturologije pa određeni smjer. I poslije pete godine, odnosno još dvije godine diplomskog studija, stječu naziv e, magistra kulturologije, smjera medijska kultura ili kulturalni manažment. Kvote su sljedeće, dakle, one su iste već godinama, nešto su smanjene, što se tako pokazalo da je zapravo optimalno, 18 redovnih studenata na svankom smjeru plus 10 do 12 izvareni, dakle, 30 ljudi je tako je zapravo bilo uvijek, se prima i to se pokazao kao optimalno za rad, za stvaranje nekih podskupina, mentorski rad ili konzultativni rad jer ima dosta izvorenih studenta koji rade. Dosta je bogatstvo kulturologije da je upisuju ljudi koji su aktivni na društvenoj sceni Osijeka i kulturne, a nisu završili fakultete, nemaju formalno obrazovanje, a svojim dolaskom stvaraju dobar imidž kulturologije i s druge strane otvaraju vrata. To se pokazalo recimo studenti kulturologije su primjerice Ivana Šojat, poznata očiška književnica, nekoliko radijskih djelatnika, tako da nekoliko televijskih djelatnika, tako da ono, stvarno je to veliko bogatstvo. Što se tiče nekih općen, općih i stručnih kolegija, Opći kolege koje se slušaju su poput ne znam uvodu kulturalne studije, kulturalna antropologija, kreativne industrije i različiti drugi stvar. Stvarno ima stotinja kolege kroz pet godina. Struče kolegi su na medijskoj kulturi recimo osnovne novinarstva, tipologija medija, medijska umjetnost, novi medijski žanrovi i stvarno ih ima hrpa. S druge strane na kulturnom menadžmentu tu se prolaze i financiranje u kulturi i menadžment događanja i menadžment koncerta, menadžment kazališta. Tako da za svakoga apsolutno postoji po nešto i do sada još nisam sreo studenta koji je rekao da moj studij bez veze ili da ga nešto nije naučio, svako se do kraja isprofilirao u jednom smjeru i pronašao se. Ako se nije pronašao za vrijeme studija definitivno mu tem je teme temelj da se pronađe u idućih nekoliko godina. Kakav mora biti budući student kulturologije? Pod broj jedan mora ga zanimati kultura i umjetnost u bilo kom obliku, je sa manažmentske ili sa medijske strane, odnosno sa izredbene ili produkcijske. To ne smije biti fake, to ne smije biti trend. Druga stvar, ja bih volio da bude urban, šta god kogod ta riječ bila isprofanirana. Ja bih volio da naginje malo alternativnoj kulturi. S obzirama su kulturalni studiji originalno bili dosta lijevo orijentirani, ne mislim tu politički, nego više nekako ovaj, liberalnog razmišljanja bi volio da budu malo i provokativni. I mi smo bili kao generacija, definitivno nas čovjek nije mogu uhvatiti ni za glavu ni za rep. Pa kad nisu više znali što s nama, smo počeli davati nagrade. Sam da nas se riješe, smo bili dosadni. Moraju biti proaktivni, i moraju biti kreativni. Ja mislim da je ova zadnja stvar zapravo i najvažnija. Ako nisu kreativni, džabe im studiranje kulturologije pa da ostanu knjiški molci zatvoreni u teorije, puste. Ja znam da su im te teorijske postavke možda i dosadne i neke stvari koje moraju pročitati i pogledati, ali vjerujte, nakon što prođete kulturologiju počete drugčije razmišljati, to najljepše. Studenti na Odjelu za kulturologiju uglavnom moraju drugačije razmišljati od ostalih studenata, a kada to kažem onda mislim da trebaju biti aktivni i sudjelovati u različitim aktivnostima u lokalnoj zajednici. I upravo jedna od njih je masogovornica Maja Varga koja je studentica pete godine Odjela za kulturologiju smjera medijska kultura koja je u svojih pet godina studiranja nije bila jedna od onih koje su sjedile samo za knjigom već i aktivno su udjelovale u različitim manifestacijama, u gradu ovo su njena iskustva. Maja, dobrodošla u emisiju. Zašto odjel za kulturologiju? Prisjeti se malo svojih početaka, kakva si bila na početku studentice i kakva si sada. Hvala Mira na ovako lijepom uvodu. Pa moj početak 2012. godine sam upisala odjel za kulturologiju. Naime, završila sam opću gimnaziju i tako sam imala dosta otvorene vidike, ono što bih mogla upisati. Znala sam da nisam prirodnjak, definitivno takvi predmeti mi nikad nisu išli, pa sam vidjela da satvorio tada još nov odjel za kulturologiju i još nijedna generacija nije bila izašla s njega ali mi se činilo jako zanimljivo, vidjela sam smjerove, medijska kultura mi je bila nekako najbliže budući da sam uvijek volila ovako pričati i sklapati neke pričice, malo biti kreativna, pa reko što ne. Novo je bilo, bilo je zanimljivo, malo sam to proučila na internetu, proučila sam malo dosadašnje iskustva studenata, svi su bili zadovoljni, svima je to bilo zanimljivo, novo, drukčije od ne znam, prava, drukčije od ekonomije. I tako sam odlučila prijaviti medijsku kulturu, upala sam na medijsku kulturu i evo nije mi žao. Evo od početka prema 2017. zaista si aktivna studentica koja je sudjelovala stvarno u različitim, rekla, rekla bih praktičnim stvarima vezanim uz fakultet. Koliko se zapravo teorija preklopila sa praksom u tom slučaju? Pa na kraju prve godine već smo dobili priliku uh, sudjelovati na HRT radiosiku na studentskoj emisiji koja je bila pokrenuta taman godinu dana dvije prije. Uh, mislim da me to zapravo obilježilo najviše moje studije kroz svih pet godina jer sam svih pet godina se zadržala tamo. puno ljudi je bilo zainteresirano naravno i svi su dobili priliku doći na radio, vidjeti kako radio funkcionira, što se sve mora raditi. I tu se stvorila već neka ekipa koja danas više nije nisu kolege nego su već i prijatelji. Uh, jedan odličan projekt. Uh, naravno ostala sam tamo, to je bila uh, jedna jako kreativna ekipa, nalazili smo Svaki, svaki tjedan, svaki drugi tjedan, emisije ide i dan danas, svakog četvrtka. Na večer. Uh, mislim da mi je to, to puno pomoglo. Naravno, prepoznavala se tu i neka teorija sa fakulteta, ali uh, bez, bez prakse, mislim da ovaj fakultet nije to to. Mora se, mora se nešto raditi uz fakultet da biste prepoznali to što piše u knjizi i uživo, a čak i puno, puno više nego što piše u knjizi. Snalaženje kada nema tema, snalaženje kada gost ne dođe na emisiju, uh, snalaženje kada, ne znam, je sezona kiselih krastavaca, kako mi kažemo u našem gradu kad je ljeto. Ovaj, tako da, mislim da me to najviše oblježilo studiranje, sad brtva je priča za sebe. Uh, vjerujem da si mogla dosta teorije spojiti sa praksom, iako je praksa nužna. Uh, Radijska emisija kao nekakva platforma za razvijanje različitih znanja i vještina, ali te odvela i u neke druge projekte, tako da si osim nekog gradijskog iskustva imala i ovih menadžerskih, rekla bih. Uh, mnogi studenti u stvari pitaju druge studente što ćeš biti kad završiš medijsku kulturu. <laughs> i to se ja još uvijek pitam što ću biti kad završim medijsku kulturu, pa medijska kultura obeća je kao i odjel za kulturologiju jako puno ovaj, širok spektar zanimanja, budući da je interdisciplinaran studij zaista se može svašta raditi od PR stručnjaka do, do ovaj eto, kulturnih menadžera knjižničara, stvarno ima svakakih smjerova dok ja sam medijskom kulturom mogu biti i novinari, PR stručnjaki i ne znam, evo doslovno što god mi padne na pamet, ako me netko treba i zatreba brtva glave, dakle na emisija koja mi je puno pomogla o tome da, se, da razumijem kako funkcionira medij, kako se strukturira emisija kako funkcioniraju odnosi između kolega, između e, su voditelja usred uživo, pro, programa Uživo e, mislim da je to jedan veliki plus i to savjetujem svim studentima za kulturologiju koji će ga upisati ili koji su ga sada već upisali dakle svakog četvrtka se nalazimo i pravimo tu nekakvu emisiju koja ovaj je zaista jako zanimljiva. Pokušavamo odskočiti od od uobičajenog programa HRT-a i jest da imamo nekakva pravila koja moramo poštovati što se tiče jezika, što se tiče reklamiranja i naravno ostalo budući da je to javni državni medij, ali uh, imamo tu neku svoju slobodu, imamo tu neku svoju kreativnost, možemo obrađivati teme koje drugi neće obraditi, možemo dati priliku ljudima koji možda se neće inače čuti, da se čuju kod nas u emisiji. Možemo nekog doslovno tko se bavi heklanjem i pričati s njim o heklanju 10 minuta ako je nama to zanimljivo, ako mi od toga uspijemo napraviti nešto zanimljivo i mislim da e, odje za kulturologiju i posebice medijska kultura smjer da daje to nekakav prostor kroz cijeli studij da uspješ e, drugčije razmišljati. Dakle nije sve samo u knjizi i učenju, imali smo naravno i dovoljno vremena e, za, za slobodno i kritičko razmišljanje, mislim da budući da nismo toliko vremena po, proveli za stolicom trebajući kao što bi recimo provela da sam upisala pravo. Mislim da baš zato je to jedan veliki plus da tu razvijamo svoje kritičko mišljenje. Evo osim radijskog mikrofona, susrela si se i sa televizijskim mikrofonom, imaš iskustvo u organizaciji različitih događaja, ali zapravo i Odel za kulturologiju ti otvorio vrata za uključivanje u različite događaje u gradu poput osjećkog ljeta kulture, poput osjećkog leta mladih, poput različitih manifestacija evo, koje si pratila ili bila insider? Tako je, da. Možda sve usko vezano za fakultet, ali da nisam na ovom fakultetu na kojem jesam, definitivno ne bi bila dio ovakvih nekih manifestacija počevši od ne znam malog doku, festivala dokumentarnih filma u Makarskoj na koje nas je prvi put odvela profesorica Kumrić, da bi se iduće godine vratila kao volonter i iskusila to na potpuno drugi način, od doslovno male filmske runde u Osiku na kojoj smo također volontirali i to se onda prerasta u nešto veće i stvarno je to zanimljivo za dok se dio toga. Osičko ljeto mladih također sam tri godine za redom bila reporter u svoju kolegicu koja je također na medijskoj kulturi dakle definitivno ne bi bila tudi jesam da, ni, da nisam na medijskoj kulturi što je zaista bilo zanimljivo sve tri godine smo pratili svaki dan osičkog ljeta mladih koja je izuzetno isto velika manifestacija traje već 37 godina pričali sa, sa svim ljudima sa svim gostima sa svim ajmo reći našim slavnim osobama u Hrvatskoj pivačima tako dakle, da mislim da od, od, od radio, od brtve, od TV-a do, do, do, eto, reporter mi više definitivno nije problem doći na ulici, povući nekoga za rukav da bih porazgovarala s njim ili ga pitala nekako totalno glupo pitanje za anketu od prilike što nosite na svinjokolji ili bilo što drugo. Dakle, više uopće nemam problem s tim, tako da mislim da je to, to je jedna velika stavka da se riješite te nekakve treme, da se riješite te nekakve... da niste zadržani za sebe, što je isto bitno ako upisujete ove ovaj fakulte da znate. Znači nemaš ni stida ni srama. <laughs> ni stida, ni srama. Ne, ništa mi više nije problem. <laughs> e, to je već jedna karakteristika koju bi trebali imati studenti koji su odlučili opisati odjel za kulturologiju. E, novim generacijama, što zapravo poručuješ? Kakav, kakav trebaš biti kao student da bi mogao e, kritički promišljati i evo, imati neki interdisciplinarni pristup svom studiranju. Pa Budući da znam da, ne znam sad, ovaj... Koliko je vrijedno spomenuti, ali možda i je, da mnogi imaju predrasude u odjelu za kulturologiju, da je to nekako, da je to lagano, da je to nekakav tečaj što uopće nije istina. Čak ćemo i postati fakultet. Ovaj, upravo to što sam rekla, ok, imat ćete naravno predmete na kojima ćete morati sjesti i zagrijati stolicu, ali nije sve u tome, nije sve u štrebanju, nije sve u prosjeku, nije sve u ocjenama, dajte si slobodnog vremena da istražite malo kulturu u gradu, da istražite projekte, da naučite nešto novo, da upoznate hrpu novih ljudi jer to možete uz ovaj fakultet. Dakle, mislim da bi ljudi koji su otvoreni, otvorenog guma i, i komunikativni trebali upisivati ovaj fakultet, to je dakle nešto gdje ćete morati biti Neću reći na stupu sram, ali bit ćete, bit ćete izloženi, bit ćete izloženim brojnim izlaganjima, bit ćete izloženim brojnim javnim nastupima, to će se od vas tražiti i to je ono što se treba od vas tražiti na ovakom fakultetu. Tako da to je jedna bitna stavka. Ako ste sigurni u sebe, ako volite evo, puno brbljata, ako volite puno raditi s ljudima, mislim da je to najbitnije, a za učenje ćemo lako nije sve u prosiku tako da mislim da se puno puno stvari može iskusiti uz fakultet osim učenja. Slušali ste emisiju od faxa do faxa u kojoj smo predstavili Odjel za kulturologiju Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Štrosmera. Emisiju uredila Mirna Šmita, tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.